La coveta dels somnis. Ella tenia una rosa, una rosa de paper. Benvinguts a la coveta dels somnis una volta més. Ens hem allargat des de l'últim programa una miqueta, però aprofitem el, els últims dies de l'estiu per a tornar a la ràdio. Assistem jo mateix, David, i m'acompanyo, Àngela. Hola, David. I anirem no a fer primerament un repàs de, de totes les coses que han passat a l'estiu pel que fa a la cultura en el poble, uh -huh. no? Començarem per... Per la Setmana Cultural. Eh, sabeu que cada any, en, en Sella, en el mes d'agost, la plaça és, és vist de cultura. Eh, per diverses coses, en concret per la Setmana Cultural. I com cada any ha tingut molta acollida i hem pogut veure el treball de, de la comissió de festes a més de les diferents associacions implicades que, que sabeu que treballen tot l'any per, per a que siga un bon espectacle. Sí, molt, molts espectacles variats durant tota mm. la setmana. La veritat és que dona gust que un poble tan xicot et amb, Sí... Ser... Sí, sí, a mi m'han dit l'altre dia que un home de Barcelona que per, per veure algo així en Barcelona ha de pagar. Sí. I nosaltres així, fresques, tot està fet sense ningú ànim de lucre. Mm, han d'apreciar-ho una miqueta més. Sí, el que no sí. Ho tinguem, ho trobarem clar. a faltar. I han de col·laborar en la gent, clar. tot el que puguem. I d'entre tot el que hem tingut, doncs, hem tingut la rondalla, uh -huh. el grup de danses... Sí, ell també va vindre el grup de danses Centener, de la Vila. Uh -huh. Van tindre dos dies de teatre, del grup Faseures, Faseuretes. Eh, un dia van fer de... de... esquetx, sí, de tricicle, i va estar molt bé. I després van fer també el sainet tradicional que, que fan cada any. Va això, a celebrar el 46 Festival de Sella de del poble. Mm -hmm. Molt bé, com sempre, tot, molt, molt, molt bonic. Roberto Enguany, a més, era majoral i l'esforç ha sigut més gran eh, encara. Ah, tot l'estiu preparant els bans. Clar, i eh, deci, decidint la roba, ensenyant tres xiquets, però bueno, el resultat va ser boníssim, mm -hmm. espectacular. I l'últim dia vam tindre a la banda de sella vam, vam escoltar a la banda de, de Cella, el cor, la Divina Aurora, i el grup de, de danses sedans, i va ser un, una combinació explosiva sí, sí. difícil de, en el moment difícil de, de digerir per l'emotiu que va ser. És una mescla de tan tard... Sí, bon, de veres. El coral, Uf. dansa i va ser, tot en conjunt. Va genial. També eh, va col·laborar Liz eh, i David García eh, al meu costa en, eh? en la Xeramita. que també va ser això un, un moment espectacular. No sé, per, eh, per a mi, crec que per a tot el món, perquè estàvem tots callats i pendents de sí. totes les peces de l'actuació. Jo, jo dic sempre que vaig començar a plorar en, en la primera... La primera pieza de Óscar Navarro y ahí vais a continuar y como anaba incrementando la carrera, vais a acabar. Sí, el campanar que también va a colaborar oh, en Campanada de la Mora. Lo llamamos bastante genial mm. también. Sí, sí. sí, sí. Una pieza que es la, seua, la seua historia de Y según va Miquel, decir ser pues la tocarán Sancera en, en Santa Cecilia. Sí. O sea que es una una petita muestra que van a sentir en, en la semana cultural. Sí. i la combinació de tot va estar molt bé van fer una bona una bona paella no? sí, ens, ens han deixat el dilluns de la setmana cultural que també va estar molt bé un grup que venia del Campello ah, sí. i després l'actuació d'Alba en l'ARPA el, el grup era el grup era els romàntics de Campello i, i després Alba també va deixar a, a tota la plaça el, la boca oberta és que no l'havien sentida mai ens va deixar va tocar en, en l'arpa, en la seua arpa volguda, que, que la té com, com si fora una amiga. I fins ací, tot allò que va ser la Semana Cultural, però no només això, han passat aquest estiu. Han tingut també la fira més recent, és mm. una explosió d'actuacions, de, de, de presentacions. No? És a fer en agost, mm. també, que normalment sol fer-se en abril, encara que abans es feia en, en sí. agost, anys enrere sí. i... Que és una cosa que trien majorals, sí. els majorals uh -huh. però bueno va, va fer bon temps uh -huh. van caure dos gotes però bueno va fer bon temps i um, va estar molt bé també el poble ple de gent i ple d'alegria i colors va haver exposicions sí, hi havia tres, si no recordo malament l'exposició uh -huh. del Club de Pilota després en l'estanc l'arxiu acollia una exposició que, que ha montat l'Institut d'Estudis de la Marina Baixa sobre els personatges del segle XIX de, eh, de la comarca i en la que l'arxiu havia col·laborat fent la fitxa de, de tal enginyer i també segons les explicacions que es feien els membres de l'arxiu hi havia algun altre, membre, algun altre personatge que no era de cella però vinculat a Sella o per família o per qüestions polítiques o de, de faena i els majorals també hem preparat una exposició sobre vestimenta antiga als baixos de l'Ajuntament i sobre... tenim baixella, immobiliari... Aquest... Sí, la casa antiga també es va A fer l'exposició tradicional sí, sí. i el club de pilota va, també va fer la seva exposició habitual. Mm -hmm. I en, en, precisament en l'estanc es va fer la presentació del llibre del que després eh, parlarem i la sort de tindre l'autor un sí, llibre de Jaume Silvestre que uh -huh. posteriorment parlarem amb ell uh -huh. i un altre llibre també sobre bandolerisme al País Valencià que va vindre d'anbre l'autor Manel Arcos i van presentar el, el diumenge es uh -huh. van convertir el, el carrer on està l'estanca en un, un, un, un auditori no? Sí, això també passa molt ací sí, eh? que... l'altre sí i... dia veia jugar ací com sa pilota en, en un dels carrers jo diia no sé, qualsevol lloc de sella és bo per a, per a fer alguna culturalment i després bueno, vam contar també eh, en l'aspecte musical eh, van sentir a Deshermint a peu de carrer en sus eh, canciones, canciones habituales, muy bien, muy bien tocadas, toca bien cantadas y además con la incorporación de, de Juan Luis, que, mm. que va, va a ser genial porque amplía más, eh, tendrá más instrumentos de posibles. Y Pepe Botifarra, que ya es fixa en toda la fila, que no era el título de fil y de va a hacer el espectáculo del Sego y bueno pues como siempre es encantador y que nos aporta muchísimo y ojalá vinguera a todos esos años, ¿no? ya va a decir eh, Sergio en, en el concerto de Germín que ojalá vinguera todos esos años, Cuando van a cantar La Malagueña de Barxetas van recordar de ahí Y ve la fira, bueno también eh, lo habitual que, y que a mí me parece espectacular que es el comenzamiento de la fira quan s'enjunta hi ha un munt de coses com la gent disfrutant, les paraetes, les exposicions, tot el que hem parlat, però a més el passacarrers de la banda i l'acompanyament de la xerimita i el tabalet que, i els, els cabuts i no sé, sí, la, la dansada, que això fa tot un, una mescla de, de colors, no sé, sembla un, un quadre molt bonic. No? està molt bé, bé, ha sigut un agost eh, mm. complet, no ja com sempre i per altra banda parlem de confusió Sí, confusió que va tocar eh, passat divendres a Altea i este estiu també va tocar un altre, altre mm. dia a Altea, seguís presentant el seu treball noves cançons que ja toquen en directe i a més a més ha incorporat una nova vocal femenina que és Alba Sensi, de qui parlàvem abans tot just i me veré también como es el nuevo directo en esa vida sí, sí, estamos esperando y bien, hasta aquí los titulares de Cultura así que comenzamos el programa Ella tenía una rosa una rosa hay de papel de un de diario de un El pueblo de Vui en el poble Llitch, eh, contem amb Stephen Green, eh, coneguts per tots el poble, el, el, el, el, la part visible del foro de Turisme de Ciella i un home molt implicat en la nostra cultura. I ens presenta un, un text escrit per, per ell mateix en el que ens expressa la, la seva devoció per el valencià abans, Steve. Bé, bon. eh, he escrit um, que, que després d'estudiar uns anys um, amb la meva mestra de, de valencià, Àngela, m'he enamorat del valencià i així unes reflexions meues sota la, la nostra llengua. El valencià és un bosc on és vist la llengua d'hivern és una nit on trobem son i descans. És una mar on em puc banyar i refrescar. És un passat on tenim memòries. És un futur que ens dona esperances. És una terra on jo coneix alguns camins. És una novel·la on la història em fa plorar. És un bancal amb ametllers en flor i margens derocats. Es una playa on es veu tornar les barques pesqueres es un arbre que resistix incendi forestal es un pou de neu on es caben els segles y el gel es una camomila un croc que es un miracle es una dona nua aquí adoren todos el lomes es un gat que no te por dels gozos es un añoñ que té més de 12 mesos. És un caçador que porta cinc perdius i un porc senglar. És una ballarina que fa folar per l'aire les seues faldilles. És un ritme que ens fa moure. És un matí en què despertem rient d'alegria. És una tragèdia de la que encara ens hem de despertar. És una vida llarga i melangiosa. És una recent nascuda a la nit de cap Tany, Una cita pel futur. com Pere fava, igual que Steve estava. I després d'haver escoltat a Steve i la dita popular, ara eh, anem a la secció de B bloc and B block, block i en, el, en aquesta ocasió escoltarem un text de, del blog de Pere, de Pere García, que ens el llegirà Marta i es titula Diumenge de vesprada. Diumenge de vesprada És l'última hora de la vesprada i estàs per casa arreplegant les coses. La roba, una marra d'aigua, alguna borsa amb fruita, el portàtil. En un moment determinat mires per la finestra de la tua habitació. En primer pla, les teulades. I més allà, la carretera que es perd per les forques i que imagines segueixant cap a la mar, la qual divises perfectament. Qualmeix un blau estranyament uniforme, mescla de mar i de set, allà al fons, en l'horitzó. Saps que per carretera en breus minuts tornaràs a passar. És una rutina vital, de llei de vida, arrelada des de sempre a la teua existència, però que vas arribar a abandonar durant un temps. Un abandon, que tot siga dit, vas agrair de bon grau, perquè en aquell temps les coses eren d'una altra manera i perquè en veritat, aixa sensació de diumenge de vesprada emigrant a la capital on vivies els cinc dies de rutina setmanal mai era agradable i ara tampoc ara mires i et venen al cap moltes preguntes moltes però sempre les mateixes no vas saber gestionar diria algú sentenciant de forma imprecisa si sí, gestionar un verb que s'ha instaurat en el nostre llenguatge i que val per a qualsevol cosa abans suposa que haguerem dit un no va saber com comportar-se, o un no va saber reaccionar bé, o un rotund i real no ho va fer bé, però no. Ara esperem això gestionar, tan empresarial, tan inocu, tan fred. Mentre acabes de replegar, experimentes aquesta sensació de sortir d'angoixa. Tot i el cap de setmana, intens, musicalment parlant, assaix divendres i dos concerts del dissabte, el primer un tan fred per la inexperiència i la temperatura i el segon, prou càlid, per les rombetes i alguna mirada de públic. Tot i el matí de dissabte en el camp, com li agrada un, esta vesprada intentant protegir una bona collita de cireres, tot i la bona sensació després de gravar un interessant programa de ràdio sobre astronomia, tot i que tornem a casa, en fi... Tot i després d'un cap de setmana productiu i entretingut, el reúst amarg al pujar al cotxe torna indefectiblement. I per a rematar vols posar-te música per al viatge i tries un d'aquells CDs que va, que es vas gravar fa deu anys, un que posa un poc de jazz. El poses i la primera cançó que sona, que ja ni te'n recordes quina era, comença a sonar. Les lletres es congriaven en formes irreverents i afeixonaven paraules retorçudes de forma i sentit. No les podia entendre, es regiraven, es comprimien i s'allargàven com un ressort, mentre feien giragonses en un garbuig desmanyonat. Alhora, el seu cos adquiria formes ingràvides i s'enlairava amb l'esquena encorvada per poder seguir el fil de les paraules. Fins que en un escor impossible, va aconseguir posar ordre en aquella tirallonga de mots i capir-ne el significat. En aquell instant, l'ànima li va traspassar el pit i va caure a terra sense tibantor, sense violència. Tranquilament, va cloure els ulls i es va deixar anar en aquella habitació blanca. El que acabo de sentir és el principi d'una de les històries del nostre protagonista d'avui en Creacions, que és Jaume Silvestre. Molts de vosaltres el coneixereu probablement i és nascut a la vila, però fa molts anys que, que està vinculat a Sella i forma part també de la barraca la casquera. En l'últim programa de la Cota de Somnis van parlar amb ell per telèfon i avui tenim el plaer de, de comptar amb ell en persona. Ell és llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Anglesa es va doctorar en literatura contemporània i va fer el doctorat a la Universitat de Kent, Anglaterra Allí va ser sis de lector de català i més també més a banda fer de professor i els últims anys està domiciliat a Barcelona on viu i treballa encara que no són poques les escapades que fa que passi a veure els amics i especialment a casar Bueno, Jaume, benvingut Gràcies Moltes gràcies, un plaer i no res, el, tenim moltes coses de les que he parlat però el motiu principal és que recentment has publicat un llibre de relats breus que vas presentar a la Fira a uh -huh. i volien començar parlant d'això no? uh -huh. es titula per un moment tot m'ha fet por i us pots explicar el és, un, és un títol que, que em va costar de triar però finalment eh, sentint una cançó de, de Pep La Guarda doncs és, és un vers de, de, de la cançó que es diu Una paura i és una cançó que molt tranquil·la i per a, quan estàs treballant, quan estàs escrivint, eh, va molt bé, tot, tot per la guarda. Eh? I, I bé, doncs vaig triar aquesta cançó que representava molt bé el conjunt o resumia d'alguna manera la temàtica de tots els contes. I bé, és una mica llarg però pense que que té el, el sentit de, de tot el llibre i bé, em va agradar i com si teniu el llibre podeu veure que vaig posar el fragment al principi del, del llibre que quedarà reflexat Posarem la cançó de tota manera la aprofitarem. aprofitarem i s'escoltarà i, I el, el tema de la por és el uh -huh. tema general eh, per què vas triar aquest tema? En quin moment es sentís de la teva vida? Es dir... <laughs> No va ser una cosa conscient que el fet de triar la por com a element vertebrador dels contes, sinó que va vindre més imposat per, per una idea que tenia jo de crear contes al voltant d'uns espais eh, molt significatius i en aquests espais eh, la por o el misteri, l'angoixa estaven molt, molt relacionats i d'alguna manera havia de, de xir Eh, este tema i, i bé l'aport eh, com, com apareix al títol sembla que que sigui molt, molt potent des del meu punt de vista o des del punt de vista que crea jo el, els contes és més eh, solitud o angoixa vital eh, que, que lògicament eh, té un ambient, està un ambient està ambientat dins de la de la esperança o de la, de la por, si voleu I, i bé després si voleu podem parlar dels de espais sí, sí, per a... Sí, sí, okay. sí, però sí que és veres que en algun moment eh, alguns personatges han pogut dir aquesta frase per un moment tot m'ha fet por Sí, sí, la veritat no? és que... En, en qualsevol moment, o inclús el lector no? que per un, per un moment en cada text eh, eh, també dius Exactament, un moment, tot... sí, sí, sí i... Moltes persones personatges pateixen molt i és un element també relacionat amb, amb, amb la por, el, el fet de patir i, i, i sí el, el moment no va ser el moment personal de la, de la meva vida que de, de patiment o de solitud sinó que va ser a partir d'un conte que vaig escriure que és Esclata la Sang que, que vaig dir que, que havia de continuar per aquest camí i a partir del conte, que va ser el primer, que el vaig escriure tot seguit, va vindre tot, tot seguit, eh, vaig escriure la resta de contes. De fet, Josep en la presentació diria que ja havia passat per eh, sí, sí. Llegint, llegint el sí, sí. conte. Sí, sí. I... Altres, altres persones m'han comentat també això, altres lectors, i que havien intentat llegir quan se'n van a dormir i no era una bona opció jo ho vaig fer però sí que és de veure que té la qualitat d'un bon llibre que és endins endinsar-te a un altre món totalment diferent mm -hmm. i això inclús pot servir com a teràpia vale? mm -hmm. perquè estàs passant por ahí però estàs en un altre món no estàs en el teu, no els teus sí, sí. i els teus problemes mm -hmm. i també té i ja li vaig preguntar a David que m'enganxava al sí, micro una característica per a mi també, de... molt pròpia dels bons llibres o les bones pel·lícules, és que quan has acabat un text voldries tornar a, uh -huh. a començar-lo. Pensa que això és una característica sí. molt, molt, molt especial que sí, sí. tenen els, els bons autors i els bons directors. Que no és el cas d'aquest llibre. <ríe> que és el cas, no, no, no, per suposat, no, no, d'aquest no, no, llibre, de... en cada un dels textos quan no. acabes la història dius, ah, va a tornar a llegir a veure que, si la torna doncs, a entendre d'una altra manera. Vos agraeix perquè és el primer llibre que, que es crida a creació i clar, estic obert a totes crítiques i totes els comentaris i tot això doncs, m'ajuda a, a continuar no? amb, amb el camí de, de la creació que, que m'agrada i bé sí, sí, continua, per favor. <ríe> i respecte a l'edició quan m'ha parlat tu per telèfon ja ens sí. vas contar que la traducció que havies publicat L'havies fet prèviament pel teu conte i després vas anar buscant editorial. Sí. Com ha sigut el cas d'este de, llibre? Eh, en este cas va ser un premi literari que vaig enviar els textos. Eh, no tots els contes que hi ha aquí. I el que vaig fer, no vaig guanyar el premi, és vaig quedar finalista i l'editorial em va preguntar si estaria interessat a, a publicar els contes. Uh -huh. I bé, va semblar que era, que era un editorial que, que ho feia bé, que ho feia de manera professional tot que és prou xicoteta, però bé, vaig veure que tenia un catàleg correcte i bé, uh -huh. Uh -huh. ho vaig acceptar a publicar uh -huh. en aquesta editorial que està ubicada a Sitges. Uh -huh. Uh -huh. Que és una manera de fer arribar més històries a, un, per uns canals que tu pel teu compte no podries, no? Exactament, si farà... i a més eh, avui en dia amb més grans editorials és molt difícil publicar en el context de crisi, i tot això, si, si no arribes mitjançant un premi literari, és molt, molt complicat publicar amb editorials mm -hmm. més consolidades. I jo volia preguntar-te per la estructura dels textos, per la disposició dels textos. L'has triada per alguna cosa en concret? El posar primer, el de l'Almadrava, sí, l'últim... He posat... Eh, he posat l'Almadrava primer perquè és el que més m'agrada a mi i crec que és el que més eh, podria enganxar al lector. I, i a partir d'ací ha sigut eh, una mica personal, una tria personal de, de gustos, de, del meu gust i que pensava que podria agradar una mica, una mica més. Mm -hmm. Per això ha deixat l'últim que és més curt i és una mica més personal i més difícil d'entendre i, i per això la deixo l'últim. Mm -hmm. Va ser també l'últim que, que vaig incorporar als textos finals definitius i, i bé... Mm. I la concepció de, de l'obra ha sigut com... Des d'un de, començament estava concebut com un recull o tu simplement has anat escrivint relats i després has dit, doncs els junts podrien conformar mm. un, un tot. O, dic, des de, quant de temps ha passat des de que has d'escriure el primer fins a que ho s'ha publicat? O... Dels textos que n'hi ha així sí, han passat uns... deu fer tres anys, més o menys. El primer Esclat a la Sang el vaig escriure mentre escrivia uns altres contes de més de tipus eh, social, ambientats a la vida actual, contemporanis, amb la, alguns sobre la crisi, i vaig escriure a la Sang i vaig veure que per aquí podia continuar. Eh, I des, a partir d'aquest moment vaig començar a centrar-me en aquests contes de, mm -hmm ambientats a espais sí, sí significatius. Sí, era més conscient que sí, tot podria formar sí, un conjunt més avançant. Sí, sí. La concepció va arribar a partir del moment que vaig escriure l'esclat de la sang i de, a donar-me que hi havia una sèrie d'espais de, que, que podia reflectir literàriament. Mm. De fet, parlaves de, que escrivies sobre temes socials? Sí. Però sí, hem descobert, abans estàvem parlant de mm. eh, molts aspectes socials sí. en cadascú dels, dels temes, mm -hmm. de, dels textos. Sí. No sé, hem parlat de la corrupció de la moral, per exemple, mm -hmm. de la madrava o el racisme. Sí. Eh, També es comenten el tema escolar, els barracons, mm -hmm. allò de mm -hmm. l'educació per la ciutadania, i ja de fer en anglès, no? sí. Sí, sí, no, eh, cada un té, té una referència social. L'urbanització eh, també és un altre tema. Uh -huh. I després, les dones, eh, sí. és interessant el tema de les dones en aquest llibre, perquè són protagonistes eh, i totes comparteixen més o menys una qualitat, uh -huh. que és la, la de ser víctimes d'una situació que no poden controlar i però a la vegada rebels a aquesta situació uh -huh. i en els dos primers textos que són protagonistes femenins en uh -huh. els que estan parlant em pareix una posta molt molt arriesgada però que té així bé també a uh -huh. <ríe> <És> tot <todo> alabanza <ríe> eh, sobre eh, què pensa una dona escrit per, per un home no sé, quan llegim les dones podem entendre perfectament que eh, aquesta classe de, de sentiments uh -huh. és, és algo que no sol passar no, no, no us sembla que quan, quan escriu un, un home posant-se la pell d'una dona o, o al revés el eh, resultat no sol ser normalment satisfactori per uh -huh. gènere en concret Sí, sí eh, he de reconèixer que no ho feia de manera conscient al principi triar com a personatge principal una dona o, o, o diverses en altres contes però eh, és una forma natural que quan comença a escriure pensa que, que el personatge de seria el, el de la dona. I per què pots pensar-ho? Eh, primera, perquè la dona, desafortunadament, en la nostra societat ha estat eh, molt reprimida pels, pels patros socials i, i era una manera de, de, de dir, de eh, reflectir eh, la condició. I, i per una altra banda com, com es tracta d'una un, temàtica de, de, de por de, de solitud, d'angoixa eh, em venia molt bé perquè, perquè era la contrapartida era la rebel·lió contra, contra això i és la rebel·lió de, de les dones que, que en els últims anys o dècades doncs, afortunadament ha estat ocorregent i era una manera de mostrar la, la rebel·lió de la dona, la, la força i fer veure el, la, la situació tan complicada i, i repressiva per la qual han hagut de passar. Uh -huh. I, I bé, em semblava que, que tot lligava bastant en el, en el context de, de, del conte. Uh -huh. mm. Comentàvem abans també que, que Avellia tornar a llegir les històries, una volta havien acabat, però jo crec que es deu també a l'estructura, perquè moltes de les històries realment les comença amb el final, uh -huh el tens una miqueta parat i després comença la història de Veres uh -huh. i el final tu te l'imagines diferent de com és realment però és, és un, uh -huh. una manera d'escriure curiosa que a mi m'ha agradat de fet ho sí. abans ens havia agradat els dos i... inclús el text que hem llegit al principi és eh, el de Leviatán que uh -huh. al final és Eh, exactament sí, llant, les paraules són les mateixes, son les mateixes sí. és una sensació de, de redonir la història que es, mm -hmm. es deixa també es fa por sí, sí. Sí. Sí. O sea, és una característica pròpia que busques història, sí, no? sí, sí, el, això sí que és una, una tècnica literària i que fa servir en, en molts contes per a donar-li una mica, no, de, de tancar el, el cercle, de donar-li una mica de, de conclusió a tot plegat. I va ser una, una tècnica que vaig començar a utilitzar en el primer conte que vaig escriure de la meva vida i, i que va anar molt bé, que li va agradar a, a, a prou gent i, i bé, intenté fer-ho servir diverses vegades. I com són contes tan breus la majoria d'ells és important que tinguin aquesta sensació de, de ser complets, de, de tindre una unitat eh, pff, no, perquè realment no el desvela res, simplement Sí es... és... però mm. perquè, perquè allà has llegit al final no vol dir que ja sàpies com vaig acabar, no, no. Fet, tot el contrari jo crec que el, el desvia el fa... no, i està sí. més eh, s'ha omplit de coses, no? El, això que, és mm. que havia llegit ara molt, molt, molt. Més, té molt més sentit perquè ja coneixes tot el que ha passat El, el conte m'agrada molt perquè suggereix molt eh, escriure, com, el conte com a, com a gènere eh? suggereix molt al principi eh, els contes ben escrits i, i després eh, tendins ràpidament i, i, i en molt poques pàgines et conta una història que es deixa totalment eh, descol·locat eh, desconcertat i això és la gràcia dels contes el Cortázar deia que, que els contes guanyen eh, comparant-ho amb la boxa amb un knockout, amb el, el cao i en canvi que les novel·les són guanyen els punts, guanyen durant molts combats okay. no? I, i això és la gràcia que, que en poques pàgines pugues tindre una història completa amb un sentit i que que, que no t'imagines no? què puc a passar, que la novel·la si sí, tens moltes pàgines per explicar-ho, sí. però sí ho has de fer ràpidament. Sí, sí, en poques paraules concentres una història que, que en realitat és més llarga en la imaginació. No? Sí, exactament. Sí, sí. I de fet, conforme vas llegint-ho, jo, jo comentava Josep en la presentació, vas soltar píndoles ahí que van... Tu vas pensant una cosa però al final és una altra. Mm. És, és, és sí, molt bona manera la, la manera de... Jo, jo havia parlat perquè era parlarem de, de la història, de que els contextos es correixen en diferents moments de la història mm -hmm. i en diferents espais que també hem que comentar-lo. Però jo li havia dit, a, a, havíem parlat a David i jo, de que sembla que, que, que és com si hagués agafat una màquina del temps, mm -hmm. tranquil·lament, i has estat passejant pel, pel els pobles de la Rodalia, mm -hmm. Mirar les coses que passen, com, no sé, com si fos inmortal. ¿Eres, eres immortal. <ríe> Potser tinc una altra vida oculta. Uh -huh. uh -huh. Per això els, els contes. Uh -huh. <ríe> ¿Té bueno. algo que veure en l'últim conte? No, no, no, no, no tens res a veure. L'últim conte i després parlarem d'ell, si voleu, breument. Vale. Doncs sí, és el que estan parlant dels contextos, no? que són contextos molt, molt pròxims, no? està la vila, relleu, sella, Fontilles, Fontilles, Grandia, Aigües de Busrot, Aitana... Uh -huh. La veritat és que després d'aigua tirar el, el llibre t'ha veig de fer excursionetes a, als llocs, no? Uh -huh. sí, sí. De fet, es, podria ser una idea per a fer, no? Anar aigua sí. i la història, sí. I, i tots aquests llocs eh, tu els coneixes, en part, sí, no? Sí, sí. Suposo. Tots es conec, eh, excepte Aitana de primera mà, no? està pel voltant, caminant, però no, no he entrat a la base, l'Aitana. Però la resta sí, sí que m'he Jo espero es no, haver, no haver d'entrar mai una, una, nit <laughs> una nit nevada perquè després hauria dit la història. <laughs> sí, però la resta d'espai de, de sí que es conec, sí. Però com t'has documentat per a temes com sí. el pantà de, de relleu? M'he documentat de, de dues maneres. Primera, eh, pel que m'han contat oralment, eh, per exemple, per al pantà va ser Pablo, que, que, que em, va, em va explicar l'història del pantà, de, de l'home mort, va ser ell, després jo vaig llegir articles sobre sobre el text, sobre, perdó, sobre la història, i... I quan, quan he escrit la història no, no es tracta de fer un, un assaig històric sobre, sobre la, per exemple, el Pantà, però donar-li la, la, la base o, o donar-li un context històric. Crec que és important. I, i altres ha sigut eh, anant al lloc i després informant-me amb llibres, amb eh, internet... I mm. mm -hmm. la història que parla sobre Sella que per als que encara no l'han llegit està ambientada en el diumenge de festes després de la professora en el moment que els majorals triaran els segües majorals el, ocultes el nom i... Bueno, no l'ocultes mm. però és la manera críptica no? així com van fer altres autors no? sí. pensant ara en Sinera, Espiriu o no, Sinera que és sí. Arenys de Munt sí, o no? sí, sí. ocultes escriu, així de certa escriu. manera sí. Perquè en aquest cas està ocult i en, el, en les altres històries no està ocult i se sap realment quin poble és? Hmm. és... En... Hi, hi ha un altre que està ocult, el del Pantà, ocult quan parle del poble de dalt i de baix. Però més abans ja ha... sí, ho, ho, ho explicites. Sí, és de veure sí. que al començament fa la sensació però després... Eh, no simplement és per a per a que el lector sàpiga que es estigui deformant la realitat, simplement és això. Que és, és, és ficció el quevi a la fi i és una manera de, de, de fer veure l lector que, que si sí, d'acord estem parlant d'aquest esespai concret, però que, que és ficció que no té res a veure amb, amb la realitat de, de, de la història, mm -hmm. malgrat que hi ha elements que, que remeten sí, a la realitat. que és, és molt mm. poètic. Eh, però que sí que es pot veure com que mm. estava passant precisament això que estaven entrant <laughs> dimonis i, sí, sí. I coses. Sí, perquè la poesia és una de les altres característiques les imatges poètiques mm -hmm. hi ha molt, molt, moltíssima poesia sobretot en, quan parles de la natura mm -hmm. i de sensacions i també el, la informació tècnica que dones no? que, que mm -hmm. abans del pantà i dones sí. moltíssima informació tècnica sobre l'obra, la presa uh -huh. i, um, i n'hi ha imatges bueno, no les dic perquè el llegiu, però um, imatges d'estes que, que es fan tornar ara, rere, l'altra volta, la mateixa frase uh -huh. eh? està dient i hi ha una en concret que, que m'agrada moltíssim però que me la mi perquè, <laughs> perquè teniu que llegir que hi ha de poeta en tu escrius poesia a banda de n'escric, ne, sí, de tant en tant escrit, tinc alguns reculls Eh, guardats però sí, m'agrada escriure poesia no, no és el gènere que més m'agrada m'agrada més la narrativa però, però sí, m'agrada m'agrada escriure sí, sí, poesia mm. el fragment que has llegit al principi eh, també és per a mi molt bon fragment que, que, que, que té molt de poètic de, mm -hmm. i de visual sí. I, i sí i una altra cosa, imatges com per exemple l'ombra, eh, l'ombra està en, en varios textos d'una manera sí. diferent explicada. Sempre com el villà o aquella cosa a la que tenim por o que ens persegueix, és l'ombra o bueno, el corp en un, uh -huh. en un altre conte. No sé, és una imatge que per a tu és, és característica de la mort, la solitud... la L'ombra representa la, la foscor, la nit, el, el que no podem conèixer, el que no podem entendre i mm -hmm. que, que tenim present però que, que no podem fer racional. Mm -hmm. el, el conte de, de l'ombra negra és, és fa referència a, a, a persones sí, i que, que moltes persones, l'altre protagonista, l'evitant del conte, no, no pot entendre. Mm. encara que, que la té present però no la pot entendre mm -hmm. en altres contes, simplement la, la nit la, la foscor mm -hmm. tot allò que, que bé que ho tenim present però que, que encara ens crea eixe desassosseg i inquietud mm. com, com estàvem dient de la, la importància de la natura en molts descomptes eixa eh, mimetització no? per exemple en la d'esclata la sang o en la del pantà de relleu el final també és molt. Gen i formar part de la natura i es nota també els coneixements que tens dels de animals, de, de les plantes vull dir, és, és un element molt important en, en tot el llibre no? sí, sí, efectivament la natura és quasi tots els contes és sempre present eh, perquè literàriament és sempre un, molt forta té molta presència eh, des de sempre en la literatura i, i bé, des del meu punt de vista la l'agafada com un element eh, que, que ens ajuda no? a, a, a viure i a, i a crear el nostre món més enllà de, de tindre'l eh, rebutjat o tindre'l com un jardí no? que, que feien altres eh, escriptors. La natura és salvatge, és, és amable, si voleu, i, i bé i a part perquè és un gust personal que m'agrada molt la natura i, i, bé, i per això m'agrada reflectir-ho transmetre d'alguna manera els coneixements que tu tens per a que, que altra gent eh, pugui també conèixer-los mm -hmm. I, i un altre element que fa la sensació que també és un reflex un poc personal de tu és l'element gastronòmic mm -hmm. que apareix, no, potser no tots els contes especialment en el d'esclat a de la sang sí. en els bolets que crec que mm -hmm. també és una afició teua Sí. o una obsessió una afició una obsessió frustrada Ui, es, es nota que, que t'agrada i que, que ho coneixes a fons no només no els bolets sinó la cuina en general la manera sí. de tractar-ho de mesclar els elements mm -hmm. és... Clara el que a la fies és eh, trasbassar els, els teus coneixements a, a la literatura, als contes allò que fas per eh, perquè com deia Ferran Torrent si, si, si tu escrius alguna cosa que no coneixes, malament i, i bé eh, des dels espais doncs, jo he anat a conèixer-los per a saber de què estava parlant de si parla de gastronomies perquè m'agrada i perquè puc tinc una base que, que no, no serà molt àmplia però que, que almenys pot fer creïble allò que estàs contant mm -hmm. i que al lector no li sembla que estàs parlant de, de la pluja sinó que que, que té una base no? i que, que sàpiga que, que entens del tema un, una sí, sí, mica. Ah. Sí. Mm. Pues bien, Hem de passar a parlar d'una altra cosa? O hi sí, alguna abans, una curiositat. Jo de com com tries els noms dels personatges? Com, no com els tries? Són aleatoris, podrien haver tingut un altre nom. Paco o... Noguerole... Podrien o... tindre un altre nom... Uh -huh. No n'hi ha cap, que siga. Hi ha alguna reflexió, però és tot més, més banal. Eh? No hi ha tanta... No té tanta importància el nom. Hi ha alguns que sí que tenen sentit, per exemple, el Esquerra Sang, o, -O Ofèlia, uh -huh. és, és Ofèlia perquè és del Laberinto del Fauno uh -huh. i és la, la xiqueta del Laberinto del Fauno uh -huh. quan estava que pensava en ella. Uh -huh. Altres... No. Després m'ha sortit en la, de, la del Pantà de Rlleu, que està ambientat uns anys després de la Guerra de Successió. Sí. Alguns dels personatges tenien el nom ja en castellà, això és també buscat o simplement ha sigut així? Ah, Tot... ex... En este particularment... Eh... és ha Sí que ser... no, no sí, aquí hi ha Alejandra... Alejandra. Sí i ara no me'n recordes altres Paco Nogueroles, Jordà sí, no? sí. intentem buscar noms que siguin propers okay. és, és la, la meva premissa és eixa, que, que, que siguin de, del dia a dia que, que els puguin conèixer tots i totes i, i bé eh, no sé el nom d'Alejandra doncs, perquè a Reieu n'hi ha Alejandro o Alejandra i per mm. això em, em va adquirir l'atenció d'altres nogueroles doncs, perquè simplement m'agraden a l'oïda o perquè mm -hmm. Mm -hmm. Sí, i antes de passar a una altra cosa jo també volia dir-li eh, volia dir-te que m'has eh, fet que tinguera fam quan has donat eh, quan una, alguna receteta que, o quan escrivies les esclates d'aquesta manera tan, tan que necessita anar la ell he sentit fam he sentit por, m'he risc, i, encara que, que és difícil, perquè és, és drama, no?, la feia a cap, hi ha moments també eh, graciosos, i, i he plorat, eh. plorat. Sí, sí, sí, m més que por jo he tingut, clar, cada, cada persona, el que diem sempre, no? l'artista crea, és de, és de més interpreter, Y, y yo eh, me vi me sorpresa a mí mateixa en jac de estar morta de por, estaba ahí en lágrimas, qué bonito, sobre todo la del la del Panta, que es descendiente del Panta todo el rato, pero el, el título ahora no nos recuerda el título de la del Panta de Reyes lo me mort, el, mm. mort eh, sí. mm. Pues es en concreto me ha hecho llorar y algun ha, ha varias, eh, que mm -hmm. que han arribat molt molt tendies. Esa és una altra característica de un bon autor, eh? eh Pensei que es quedarà content perquè... Hòstia, moltes gràcies, Tic. Gràcies a tu. Jo de port vaig eh, trement entre la d'Aitana i la del seyer, de la vanitat, que també um, sí. em deixava i al final dius, hòstia... Sí, sí. sí, el d'Aitana fa, fa part, eh? Fa, fa... Sí, perquè sí. ara entra l'element natural, la foscor... La... Sí, sí. sí. Jo, jo sempre intento el que has dit tu, que és de Rist eh, m'agrada que em diguis això perquè sempre intento posar eh, algunes frases o alguns fragments que, ir irònics que, que des descoloquen una mica el lector dins d'aquesta ambientació tan sí. dramàtica no? sí. I, i, i bé és una característica que, que m'agrada fer els, quan, quan crea algun, algun conte, sempre m'agrada fer això uh -huh. mm no estaríem parlant del llibre de Dona sí. Conte eh? sí, sí, t'estic sorprès estem matant la pregunta jo encantat deixem ja de banda el, el llibre este i passem un poc a, a conèixer la tua faceta com a escriptor, quan, quan comença? Uh -huh. com des de sempre t'agrada escriure, hi ha algun moment clau? va haver un moment clau eh, quan vaig anar a Anglaterra a fer de, a fer de lector com tu, com tu has dit i jo crec que va ser Anglaterra el, la, el paisatge, la pluja, la solitud... Doncs tot allò crec que em va amenar a l'escriptura, crec que em va uh -huh. eh, condicionar la, la meva vida com, com a escriptor. I va, vaig continuar perquè vaig escriure un conte que he dit al, al principi, que l'he esmentat, que, que vaig guanyar un premi amb ell i em va motivar realment a, a, a continuar el del Premi Sant Bori perquè clar tu escrius però no saps si això té, té gràcia o té, té alguna vàlula no? i, i bé, de vegades els premis no són massa significatius eh? també s'ha de dir però, però bé al, al guanyar el compte el premi em va, em va motivar i vaig continuar creant mm. això devia ser no sé el 2007 o, o per alli el 2006 2006-2007 o sigui, que realment no és de... No sé, més o menys. Sí, més o menys dormint. Sí. Sí. Que realment no és des de xicotet, és una cosa no. més recent, no? No, no, és, és més recent. Uh -huh. Després, pensant de, de xicotet, sé sí que me'n recorde vaig escriure un conte per a, a l'escola, que no me recorde ni de què era ni, ni què, però el que, el que sí que tinc present i el que tinc a casa és un diccionari que vaig guanyar amb el premi. T'ha quedat ella. Sí, un diccionari... En castellà, xicotè, però, però bé, encara el tinc. O sigui, sea, que hi havia talent. Everest. ¿no? Sí. Era Everest. Sí, sí. Que hi, ha, que hi havia talent, que no només sí. l'escriptor, eh, o sea, també ens ho preguntem a Valt, eh, els creadors del que siga, un naix o es, o es fa, l'escriptor? Jo penso que hi ha un, normalment un talent que després, a lo millor, esclata, mm. en, este cas, en el cas teu, pel sí. context en què està bé. Si sí, s’ha de nàixer i després formar-te una mica per a, per a poder continuar-lo no? i, i far bé. I tens algun mètode o algun entorn en especial en el que t'agrada més escriure o on t'agarra, és capaç d'escriure. Necessite no, ne estar i... molt tranquil. Necesite que poses música com dius abans. De... Po música no sempre. Posem música tranquil·la, eh, però no sempre i el que m'agrada és això, estar tranquil, eh, que, que no hagi ningú al voltant i si pot ser eh, en un ambient de en la natura millor, el que passa que és complicat no? trobar això, si a casa amb tranquil·litat és quan m'agrada escriure, mm. sobretot de, de matí, no m'agrada escriure de nit, no sóc gens bohemi <ríe> I, i això. Mm. Però, I es passa que quan estàs en la teua vida quotidiana surten mm. frases o elements perquè també dona la sensació torna que al estic una mica enganxada mm. però també dona la sensació que tens un... una forma especial de veure la vida no? com ens passava quan t'entrevistàvem amb Jaume Soriano, que és Jaume fotògraf en la fotografia però tu dona la sensació que tens un prisma diferent per a veure la vida i a mi em pareix que, quan, que tu, en la teua vida deus pensar de repente una frase no? I que te la guardes que sí, no? sí, estàs en imaginacions sí, sí. de no, no, lector eh? és, és, Tota la raó jo estic obsesionat i quan, quan vaig per, per la vida, com vaig a la feina quan vaig a on siga, sempre estic pensant en... en, en o fixant-me, més que pensant, eh? fixant-me en, en què ocorre, en una frase que se t'ocorre o que diu una altra persona i que tu podries adaptar. Mm. Estic com amb la canya preparada no? que, mm. que, que, que, que diu la gent i, i, i és una cosa que sempre, sempre faig. Per exemple, recordo una frase que va ser fantàstica en un documental de, de TV3 d'uns eh, que caçaven a, a Sibèria i vivien tot l'any allà i i tenien problemes amb el govern perquè no els deixaven caçar i tal. Eh, caçar per sobreviure, eh? no, no per, per, per, per esport. I el, que, I el que deia és que, una frase que em va, que em va quedar gravada, és que, que em poden llevar el, el, que, el que ells vulguen, referència- al govern, però el que sé fer amb les mans, això no m'ho podran llevar mai. I va dir, és una frase fantàstica, no? Sí, I, I bé recordo una anècdota que em contàvem a Abuela de, de quan la guerra també, d'algú de relleu precisament, que crec que era ric no sé què, tenia moltes possessions i uns, no sé quin, quin bando li ho va llevar, no? I li preguntaven per fi t'ho han tot i li dia, no, no, el que em va posar mon pare en el cap, això no m'ho no m'ho sí, no, no, no, ja, llevar a ningú, exactament. no? És, és uh -huh. molt, molt afortunada. Sí, això, sí. Tal. Això és ser lliure. I ah. ara ja cap. I, perdó, I bé, eh, a banda d'este llibre, eh, contaves que havies escrit altres històries que han tingut premi, el Premi Sambori, eh, també vas tindre un premi pel que han llegit d'un relat en gallec, sí. o sigui, és un, el gallec és una llengua que has après, uh -huh. i a més, a més has pogut fer literatura en això, com t'has resultat difícil o...? Eh... M'ha resultat una mica difícil, afortunadament tinc a casa una correctora de gallec, Cristina, i bé, ella doncs, en eh, corregeix eh, la llengua. Eh, quan l'escric, quan vaig escriure el conte, estava, estava aprenent eh, gallec i, i em va ajudar, no? em va motivar a, a aprendre i a, i a utilitzar paraules eh, diferents o més, més eh, cultes per a, per a escriure el, el conte. Per I... perquè fa la, a, la gresca que és una, una altra traducció de uh -huh. l'esmorga de, de galle, gallec eh, com va anar tot aquest procés doncs vaig escriure la gresca mentre... escriure, perdó <laughs> traduir, traduir. <laughs> vaig traduir la gresca quan estava fent la, fent la tesi perquè quan feia la tesi doncs, m'avorria prou. Tot el, dia, tot el dia fent la tesi doncs, havia de, de fer una altra cosa, diferent. I, i bé, vaig veure ahir a la prestatgeria l'esmorga en gallec i vaig dir, mira, seria una bona idea traduir-la perquè és un referent, és una obra cap d'alt en la literatura gallega i no té, no té traducció a, en català. I, I bé, vaig començar pel meu compte a fer-ho Eh, va costar moltíssim, no pensava que seria tan complicat i després el que vaig fer va ser enviar-ho a, a editorials a veure si alguna n'estava interessada va costar també trobar editorial, però bé, afortunadament avui en dia l'hem publicada i, i bé, estic molt, molt content la veritat Sí, per a més la història és, ah, està molt bé. és divertida sí. a sí. Com, entre ahí sí, sí. A fer els seus sí, components sí, sí és intensa. Passen un dia o més o menys en un dia, no, no sóc sí, sí, però... 24 hores sí. sí, sí. I vaixi sí, Tot, sí. tot continuar que dius, que si pare de gires com si s'acabara, mm. com si hies parar en Deferqual, per Una cosa de una tragedia. Sí, I sí. Sí. bueno, ahí nos eh, nos ajudes molts en, molt en els peus uh -huh. de pàgina que expliques sí. est això que no té traducció literal sí. però del que es tracta est -est està bé per apropar, apropar cultures també. Uh -huh. so, no bon any, no. amb això que comentes els peus de pàgina no volia aprofundir massa en, en, en la quantitat de peus de pàgina perquè distraus una mica el, el lector de, del text original hi ha altres traduccions per exemple a, en italià que, que entenen que abunda moltíssim en peus de pàgina i jo el que volia era que, que, que el lector gira el text que és el que és important les notes a peu de pàgina ajuden però tampoc cal, cal abusar amb això i, i... No, i tu fas la, tra la traslació al, a la nostra cultura això és el que sí. així ja uh -huh. seria ah Allà. sí, exactament Uf. i n'hi ha, ha paraules que, que són intraduïbles i per això les, les he deixat conforme, conforme son en gallec, perquè no paga la pena fer, fer cap eh, traducció que, eh, que, que, que no és creïble i que no, no hi ha referent en la nostra llengua, en la nostra cultura. Mm -hmm. mm -hmm. Ve de ser interessant dinsar-te en la vida d'aquests tres personatges, sí, sí. No? perquè mentre fas la traducció és que estàs vivint amb ells. Estic vivint amb pràcticament, sí, sí, es, po es pot dir així, sí la història quan la va llegir la primera vegada em va, em va cridar molt la atenció no la coneixia, va ser a través de Cris que, que em va arribar I, i bé, quan la vaig llegir em va, em va agradar moltíssim i, i sí va ser una... em vaig enamorar pràcticament de, de, de la història i després, sempre que he anat a Orense l'he vist amb uns altres ulls totalment i el lector espera que si, que si llegiu Eh, i aneu a Orense, ho fareu, perquè la veritat és que hi ha una relació entre, entre la ciutat i la novel·la que hi ha a poques, a poques ciutats del món, diré jo. I, i bé, ja quan aneu a Orense ja han creat una ruta, que és la ruta d'Asmorga i que pot reseguir el, el camí que van fer aquests eh, tres borratxos per la ciutat hi ha uns panells que, que t'expliquen hi ha un fragment del text i en, en què ocorre l'acció. Seria curiós d'intentar fer-ho sí. en 24 hores i anar fent-ho sí. la <laughs> de quedar per així a, després poder contar-ho, en, en el començament. Sí. De, de fet, ja ha ja avançat una mica no? la història, però l'alcohol és molt present a, a, la, a la novel·la i, i vaig, vaig llegir tots els totes les referències al, al que bevien i no recordo ara mateix ho tinc escrit per així però crec que vam beure uns 12 litres de vi i uns 5 litres d'aiguardent entre tres persones eh? sí, sí. Que, 24 hores sí. que poca broma però eh? És una obra també que va patir la censura en el moment de publicació al principi no? que va, es, es va haver d'editar fora i després posteriorment va tindre edicions que, en què es va acceptar el, el text complet no? uh -huh. Efectivament, es va publicar a Argentina a Buenos Aires eh, al principi i després la vam, la, va arribar el text a, a Galícia i, i clar així la van censurar i, I bé, no segur fins al 2010, si no recordem malament, que, que l'han publicada amb els fragments complet, tots els fragments de la novel·la, que, havia, que no se sabia que, que encara estaven censurats, uh -huh. que es pensava que, que la novel·la completa era la que teníem i no. I faltaven molts, molts trossos, que sobretot referències a la Guàrdia Civil. Això anava a preguntar, que seria... Jo, quan ho llegia, m'imaginava que era això, el, sí. el, sí, sí. el tracte, Tot, no? De sí. bones maneres de... Mm -hmm. Tot i que, que ho fa molt, ho suggerit molt eh, l'escriptor, eh, la censura ho va tallar, això, completament. Ho va, ho va eliminar. Mm. I ara podem veure que era més... Una mica més, més, -més, crí -més crític sí. i més... Representa més cruelment no? el, el tracte que rebien de la, de la Guàrdia Civil. És mm. una història que es prestaria a una pel·lícula, no? A una versió cinema Ja existeix? De, de fet, n'hi ha una dels 73, crec que és. No ho no sé la data, eh? però és del 70, segur. I ara, l'any passat van començar el rodatge de, de la pel·lícula a, a Ourense. Encara sí. no s'ha estrenat. No s'ha estrenat, però deu estar en procés de, de, de, de producció. De... Sí. També crida l'atenció de la, la estructura, no? que hi ha un, un subjecte, l'interrogador, que no parla, no diu sí. no res, no? que és un uh -huh. guió, i després la les respostes. I a més està molt bé, perquè eh, normalment en les pel·lícules, quan hi ha algú parlant per telèfon, està a costum que em posa a mi molt nerviosa de, de, de, que el, el que rep la cridada, és a dir, com a espectadors no estem sentint no? La, sí, sí, sí. I, ah, que t'has deixat les claus sí. ah, que vens ara a replegar-les mm -hmm. ah, que ja estàs en camí i em posa nerviosa <ríe> i ni un sol moment de ver que vaig estar pendent d'això en ningun moment passa així que diga que diga l'home que, que dedus que, que ha preguntat perquè ho repetisca estrictament no? uh -huh. és, vas deduir un a, me, a mesura que, que va respondre entre més sí, sí perdó perdó ja ho sé ja ho sé i continua parlant però és molt molt interessant l'estructurafect sí, sí. eh. eh, hi ha cinc capítols i, eh, i des del principi no sabem a qui s'adreça no? la persona que, que parla veiem que és una mena de monòleg però que és realment un un diàleg amb, amb el jutge que està, mm. o amb el comissari no sabem exactament, exactament qui, que està parlant el, el personatge principal mm -hmm. Mm -hmm. Respecte a això diàlegs també tornant al, al llibre de relats també m'agradava quan quan havia més d'un personatge afegies el nom del personatge sí. darrere però sense especificar li va mm. i va dir no sé què i li mm. contesta no sé què sí. al principi dius, oi, sí. però no, és, no és normal però al final m'agrada mm. com, com sí, feia no, perquè és la manera diferent i... mm. Són, això sí que és una, una reflexió i és una cosa que m'agrada eh, fer-ho eh, per, per deixar el text diguem net, mm. perquè el lector només es fixa en, en, en les paraules i, i, que, i saber qui està parlant però no m'interessa especificar eh, va dir o digue estranyat que m'agrada és que el lector ja sap que, que s'ha estranyat o que té por amb el que estàs dient i no cal afegir això al cap i a la fi són, són coses superflues que no, que, no, que no tenen cap de... no, no ajuden el text mm -hmm. I no ho hauria vist mai i ara que mm -hmm. estàs dient és, que és, clar, és claríssim conforme no? ho estàs explicant des de veres Tot això sobre... són, Per exemple, això dels diàlegs va ser arran de, de la tesi de Ferran Torrent mm -hmm. que que ell ho fa i que, que m'ho va, va, va dir. Mm -hmm. Mm -hmm. O ja que ho has esmentat, passem a la tesi, no? sí. que és l'altra gran obra que t'has publicada, que la va publicar el, el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Alacant i que, a més a més, va rebre un premi de la crítica, mm -hmm. eh, va ser enguany, no? enguany sí. de, de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, i que és una obra, eh, diguem, que és la teua, fins ara la teua obra mm -hmm. d'estudi, de, de recerca és més, més gran, no? Podem dir que eres l'expert d'avui, de, de Ferran Torrent, al País Valencià. Sí, sí, sí. No hi ha cap altre investigador pot... que l'hagi estudiat tant com tu, suposo. Sí, ho podem dir, sí, sí. La veritat és que he dedicat quatre anys de, de la meva vida a, a estudiar la, la seva obra més també un, un altre any o una part, no, no tot l'any, que vaig fer la, la tesina sobre, del màster sobre, sobre el cinema, que és també una part important de, de l'obra de Ferran Torrent el, la tesi se centra només en la, en la part narrativa no, no, no parlem de, de les adaptacions de, de cine, mm -hmm. ni, ni assajos eh, de, de, de Ferran Torrent simplement la, la narrativa i bé és l'obra que que, que, que vaig aconseguir publicar és, és el fruit de, de la tesi. La tesi és una mica més llarga, és, seria impossible de, de, de condensar-ho tot en, en un llibre, però o seria massa llarg i massa avorrit, i, i almenys així està la part més, més important o més, més relevant de la tesi. És una obra molt densa en el que més, a banda de, de, de les novel·les fas un context eh, històric i polític del País Valencià de la transició cap a Sina sí, no? per a contextualitzar després uh -huh. les obres de Ferran Torrent que que tens una, una feina i feixuga de, de documentació, d'explicació. Uh -huh. Pots explicar una miqueta el, el subtítol? Allò de... O sigui, uh -huh. per, sí. per als oients diam que es diu l'obra narrativa de Ferran Torrent vers una poètica de l'escepticisme i del vitalisme. Eh, volia donar amb, amb el títol dir l'obra narrativa de Ferran Torrent quedava una mica orfe que no sabies a què t'enfrontaves no? com, com, com a lector i volia el subtítol eh, orientar el lector amb, amb el tipus de, de visió que, que jo portava a la narrativa de Torrent i estos dos eh, elements, l'espetitisme i el vitalisme van ser els que crec, al meu parell, que, que filen tota la, la seva obra I, i per això vaig voler triar-los per al títol. I, I el escepticisme i el vitalisme són dos, dos elements bàsics, dos eh, sentiments vitals que apareixen en, en tota la seva obra i fruit de converses amb ell eh, m'ha parlat i, i realment crec que està prou d'acord ell eh, amb, amb això. Mm -hmm. Mm -hmm. Has, has contactat amb ell i has mm. tingut la facilitat de, de poder contrastar el que tu veies amb, amb ell personalment. No? Efectivament, vaig tindre la, la sort de, de poder-lo entrevistar diverses vegades i, i bé, vam, li vaig fer preguntes sobre, sobre les seues novel·les i sobre altres qüestions i, i bé, va ser una persona, és una persona molt, molt amable i molt, molt oberta a, a, a la lectura que, que jo feia i a i a, i a cooperar i, i ajudar-me que, que ho va fer molt amb, amb la tesi uh -huh. Molt bé Doncs pues... tenim que, que tancar esta entrevista que duraria moltes hores més Sí, així un poquet abans de, per preguntar-te més projectes que tens ara uh -huh. uh -huh. cap sí, perquè fins ara el que coneixem de tu són històries curtes tens en el cap alguna novel·la algun text narratiu més llarg Continues escrivint contes? Si sí, tinc al cap eh, o tinc escrit una, una novel·la que justament vaig acabar ahir l'esborrany <ríe> és que estàs una meravellosa i és una novel·la que tenia al cap durant sis anys i, i bé, finalment he pogut eh, acabar-la eh, he estat escrivint-la a intervals durant escrivia un mes, deixava i al final vaig tenir la possibilitat de, de, de fer-ho tot d'una i, i bé, ahir vaig escriure el capítol que em faltava per a que tot tinguera sentit i bé, tracta sobre, sobre la vida de... els últims dies de la vida de Miguel Hernández a la presó d'Alacant i, i bé, és una idea que tenia que envallar pel cap molts, molts dies, molts anys, perdó, i finalment l'he pogut acabar a veure si en el futur la podeu viatjar. Ojalá. Sí, ho intentaré. I el respecte al gènere de conte, que havies dit que t'agradava molt, també continuaves comprenent-lo? Sí, també vaig escrivint no tan com estos, no tan d'esta temàtica vull dir, però sí que continuo, quan, quan tinc una idea i tinc la, el temps per, per fer-ho, sí, sí que ho escric. Si no l'escric completament, el que faig és escriure en, en una llibreta el, les idees principals i el deixo apar, aparcat. I si veig que en el futur eh, continua agradant-me, doncs l'escric. Però si sí, continue amb això. Mm -hmm i no res, ja acabem si voleu començar allò de l'última història del llibre ja estava que havia... pensant ara s'ha quedat un tema pendent per ahir eh, no és no res l'última l'últim text eh, només que sorprèn tots els textos han quedat que són sorprenents però l'últim eh, no sé si si, si tu pots donar-me l'explicació exacta o, o mos quedem en l'interpretació que hem fet cadascú jo això, això és el que vull, que cada, que cada lector tingui una interpretació i és el que, que m'agrada que després em diguin mira jo penso que és això penso que és allò i bé, deixar una mica obert al, al, al, al, al lector eh, clar que jo ho vaig escriure amb, amb una idea no? el, el conte és també un somni d'un xiquet de cinc anys I, i em va sorprendre tant que vaig dir Eh, eh, per donar un, una mica de sentit el que, el que parla dels gormitis i els monster high els gormitis són són uns <ríe> ninots no? que representen la natura són els forces de la natura Clar, els, els monster high qui són els monster high? els monster high són els iops les forces val, val, fosques sí. Ara ja oles, té una altra interpretació. Saps? Clar, quan llitges al final la lluita entre, entre ells dos veieu que, que és una lluita entre, entre la natura i, i, les, i les veus i les... els ànimes fosques. Les hombres. Les hombres. Mm -hmm. I per això. I cadascú pot veure qui, qui són les hombres i qui són és la natura. Mm -hmm. No, però que eh, està bé, més, és que això era... e, és la idea, eh? vale, vale. Mm -hmm. és una, és, dels contes és el, el més curt i el que pot ser és més, més meu. Més personal. Més personal. I t'ha sorprès que ens ensaïjessis sorprès? Eh, sí, sí, sí, ah. m'ha sorprès. Sí. Mm. No, no només en aquest conte, ho comentarem avans que arribes tu, que eh, hi ha moltes coses en, es, en els contes que que a millor tu vols dir alguna cosa que, que has de saber certes coses per poder entendre-la no? mm -hmm. fa la sensació que a vegades sí que hi ha coses personals que si, si se't coneix a tu una miqueta es de xifra sí, i si no sí, pot ser sí. es queda més ocult no? sí, sí. Mm -hmm. sí sí és, és veritat mm -hmm. els, els contes a, al cap i a la fi que fas és eh, transmetre part de la teva vida eh, sempre també s'ha de la literatura però, però sempre acaba així Parts. Mm -hmm. i a passat, per exemple, això amb Torrent que al conèixer-lo d'entrevistar-lo de, de, i, i passar algunes estones amb ell he, he descobert parts de la seva literatura que, que he entès Clar. millor Clar. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, Molt bé, bé, doncs hem conegut una part això de l'autor eh? hem tingut la sort de conèixer una part de Jaume jo que no el coneixia estic encantada de l'entrevista i, I el que deia abans, em pues, no sol passar sempre que tenia la sort d'entrevistar gent molt interessant i, i després ens quedem dos ahí amb ganes de, de pos quedar-te quatre horetes més. <ríe> <ríe> Però bé, bueno, eh, felicitar-te per la teua carrera prolífica. <ríe> I... pues, per la meva part també donar-me gràcies per l'oportunitat de, de tindrerem així en la cubequeta de somnis i, i al mateix temps també donar les gràcies perquè per, per heu llegit els contes i, i gràcies també per, per les vostres paraules que, que sempre són massa, massa amables. No, no, sí sí Vosaltres no, sí, sí. no, no. no, no. som molt crítics, els dos eh? De <laughs> sí. pues bé, gràcies Molt bé. bé. Què vaig fer? Bé, i com hem parlat abans, en, durant l'entrevista, eh, us hem dit que anàvem a, a escoltar la cançó de la que parla Jaume i és de Peple Guarda, com ja ha comentat ell, Una paura, i dona títol el títol d'ahir i el títol del llibre de Jaume Per un moment tot m'ha fet por. Uh -huh. el, la cançó està en, en el primer disc que va publicar Peple Guarda l'any 1977, que es deia Brossa d'Ahir. Uh -huh. Anem no a escoltar-la. Bueno. Anem. El vent arrasa les muntanyes pentina a branques com dits de I fins així la coveta de somnis d'agost. Esperem que us hagi agradat i us esperem... Eh, no, sabem no sabem quan, quan però, el però garantim un propi programa.